Velkommen til Fremtidsfabrikken podcasten, der dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startup-miljøet igennem øjnene af forskellige iværksættere som os selv investorer og teknologiske eksperter det kan vi nok ikke af at være ikke desto mindre, så er det showet hvor vi dækker en masse lækre iværksætterhistorier normalvis men i dagens anledning der har vi en kammerat med i studiet Niklas Brandborg, forfatter af Gobler Elles Baglands, hvor han blandt andet skriver omkring øh, den tid, Niklas og jeg var i Costa Rica, hvor Eske han sidder med sin lange, lyse i øjeblikket. Ja, det stemmer. Og øh, det var lidt en ny intro, du kørte, Lars, men øh, det tager vi med. <laughs> jeg, sidder, jeg, sidder, jeg sidder i Costa Rica og kigger op på en lampe, som nu er begyndt at øh, ryste en. En, en lille smule, så jeg tror, vi forventer en form for tordenstorm lige om lidt. Så vi på fortæl sprede, ikke fortæl lige lidt om uh, Costa Rica. Det er jo et sted, hvor de i hvert fald i en periode har været kendt for at leve meget, meget længe. Jeg tror ikke så meget længere efter, der er kommet så mange frygtelige turister som dig selv, for at komme yeah. ned og drikke på piscosaures og hvad den ellers kan trække. Men ikke desto yeah. mindre. Prøv lige at fortælle os, hvor er du henne? Jeg er lige nu på Nikoya Halløen, som er det famøse sted, Niklas øh, snakker lidt om senere i podcasten, hvor der er en lille øh, stamme af folk, som har formået at leve meget længe, øh, også væsentligt længere end andre. Det kan jeg så konstatere, det er ikke tilfældet nu, øh, for ligesom med de fleste andre mellemamerikanske lande, også Sydamerika gælder desværre også, og ja, for den sags skyld, Nordamerika, så er de blevet umådelig glade for øh, sukker. Altså, Wow! Man kan købe store øh, Sukker, Sukkerfrit og fedt og, salt. Iced tea, og øh, Ej, de skal bede om det. De lever rigtig dårligt hernede. Øh, I hvert fald sundhedsmæssigt. Ellers er det ret Men ellers, fedt. ellers lever de rigtig godt. Ellers lever de <laughs> rigtig godt. Ja, det, altså wow. Det vil, jeg befinder mig helt, helt nøjagtigt i øh, Playa Santa Teresa, som øh, ligger på vestkysten af Nikoya-halvøen. Og altså kigger lidt øh, sydvest, øh, øh, når man bølge. er på kyststrækningen. Der er gode bølger, rigtig godt til surf, uh, hvis man uh, er lokal, så vil man vide, at man fra morgenstunden skal tage til Playa Aramosa og starte ud der, og så senere kan man uh, rykke lidt rundt. Um, og ellers så er der jo en uh, fed by på Nicolajaløen, som hedder det, som rigtig mange meksikanere også godt kan lide at drikke, nemlig tamarindo. Det skal det. de være om. Ja, men det er lidt mere nordligt. når ikke mere om Costa Rica. Lige et kort, kort til. oplæg til, til dagens episode, så er det altså Dr. Nick, Niklas Brandborg forfatteren af Gobler Elles Baglands, vi har med i studiet. Det er en af vores rigtig gode kammerater. Jeg har i sin han, var i topstudent med, han var med i Columbia. Han var med i var med Costa Rica. Lidt over det hele. Niklas har udgivet en bog, Gobler Elles Baglands, der ligger nummer et på bestsellerlisten. Jeg ved ikke om dag dato, men det har den gjort, og det gør den sikkert nu. Det er en god bog, den kan man overveje at læse. Det vi taler om er selvfølgelig bogen. Dens indhold sørger for, at I lytter, I kan leve noget længere, og så får vi lidt indblik i, hvordan det er at skrive sådan en bog, og hvordan det er at sælge den efterfølgende til forskellige forlag. Jeg tror faktisk, nu var han lige forbi går aftes, han synes, han snakker om 18 sprog nu. Ja, han er vildt forkert, men det er, jo, det er meget. Altså, det. Business is booming, lad os sige det sådan. Ja, det vil ikke undre nogen i hvert fald, at når I hører det her, så er den i gang med at blive udgivet på 17 sprog mere end dansk. Ja, Så det skal lige oversættes, men sådan er der så meget. Vi skal sige tak til vores kære sponsor, Trifork, som har valgt at forlænge endnu en gang, fordi det er Stort skud til Jørgen Larsen, som står i spidsen for Trifork. Jeg har gjort det i over 25 år. Vokset. Ja, der, er, og, vokset, der, er, der, er, der er. og vokset. De kunne jo have taget 20 gasellepriser og sådan noget lignende, tænker jeg. Ja, de har nok også taget mere, når man tager alle deres porteføljevirksomheder med. Ja, men sådan og, som koncernen også, der er vækst. Ja, der er fuld smæk på både men ja, både organisk og inorganisk. Der bliver, der, bliver, der, bliver altid, der bliver altid kigget på nye muligheder. Og efter nye muligheder nu har været medarbejdere. Det, det Efter at have været i koncernen i lige omkring 29 dage, så kan jeg sige, ja, yeah, det er fedt. Altså, der er på. Det er rigtig godt. Der sker spændende ting at sager. Der er rigtig god fleksibilitet, og øhm, det er rigtig fedt. Og hvis I vil prøve det af, jamen, så skal I jo ansøge til et internship, hvor man kan prøve alt forskelligt, både hvis man er interesseret i software, men også hvis man er interesseret i marketing og konferencer og lignende. Jamen, så har de ja, ligesom forskellige afdelinger, det kan både være GoTo, som er det er GoTopia for online konferencer. Skide godt, rigtig godt content, sindssygt speakers, øh, rigtig gode mennesker. Kristen, Krab fra Humio, meget passioneret omkring det. Christen har jo faktisk arbejdet med Steve Jobs, øh, så kæmpe, kæmpe. Eller, eller, eller Steve Jobs har arbejdet med Christen. Ja, det er så det. Øh, det er jo så nok det. Men øh, rigtig godt, så tjek det ud øh, ind på internship.trifork.com, Og så øh, smid nogle ansøgere Vi kan forstå, at vi allerede har fået nogle igennem Så vi skal bare have nogle flere Få nu ansøgt Det er fedt, I vil gerne Og hvis ikke I vil Så er det ud til det, det Brøntsøj Ja, det er det okay. Eller Ballard Jamen er det ikke det samme det er Jo, tætligt. vi skal jo snart have produceret noget merch Til Team i Kondivan Det kan være med de ord, så lad os sætte gang i dagens episode. Nu sidder vi her. Vi sidder på research hovedkontor. Vi sidder i de varme stole. Det er jo en god stole. <laughs> sidder... stole. Vi sidder det er også i de varme bredte <laughs> Ja, det gør vi. Nå, vi skal køre en introduktion. Niklas Brandborg, molekylærbiologisk studerende på Københavns Universitet. Han er anerkendt som et ung forskningstalent af blandt andet Novo Nordisk International Talent Program og Novo Scholarship Program. Nej, de er glade ude i Novo, var. I 2015 udgav han sin første bog Topstudent, der blev en bestseller, og han er desuden medforfatter på Lars Tvede's Super Trends, som har solgt over 20.000 eksemplarer af verden over. Der vil nogle af lytterne allerede tænke, at det, det, det, det virker Lars bekendt. Også. Det virker bekendt, og det gør det jo. Og det er fordi, vi er gode venner, og vi vil gerne sige velkommen til forfatteren af bestselleren, der ligger nummer et på Saxo for øjeblikket, Gobbler Ellis. Ja baglæns. Niklas Brindborg, velkommen til. Jo, måske, tak, jo, tak, Måske det er jo så ikke afgjort endnu. Den mand i Danmark, der kommer til at leve længst. det må vi se. Det må mm, vi se. Det må vi se. Det... Jeg tror, det bliver svært. Det, øh, så længe før, du rejser ja. med os, så... Ja, det, det kan godt være, at jeg ikke altid har de, de klogeste været sammen med jer. Ja. er ja. ja, det er, det er for ved, farligt. Det ja. Men, men vi bliver nødt til at, at, at hoppe lidt tilbage, fordi før vi dykker ind i content i bogen, og folk, der har set Niklas' interviews på Facebook og LinkedIn og i Berlins og, og politikken og på, ja, på Clubhouse til dem, der gider at lytte med der. Uh, der. Der kunne det være interessant, ikke at høre, hvor, hvor fanden fik du ideen til at skrive uh, Gobler, eller Baulets eller Bogen, som du ender har den? Jamen, altså, det er jo delvist igennem samtaler med jer. Altså, jeg kunne godt lide at snakke om alting, der har noget med biologi at gøre og det er ikke altid, at folk de synes det er skidt interessant at høre med, men lige præcis når man snakker om ældring, så er der lud Så høre. Ja, så tænker jeg, det kunne nok gå godt bruge et, et bredere publikum også. Og øh, har du har øh, pitchet? Hvem pitchede du idéen for sådan med forlag? Hvordan fandt man øh, hvordan går man i gang og sætter du dig bare ned og siger okay, men nu går jeg skulle i gang med noget andet Prøv at kigge på nogle studier. Så. Du er heldigvis lidt ind i verden i forvejen jo, med den bio, Lars lige fik op. Ja, <laughs> <laughs> yeah, men altså, det, det sværeste ved at skrive sådan en bog, det er faktisk at, at få et forlag. Det, uh, især når man er sådan relativt ukendt. Som, altså, Lars og jeg har jo skrevet sammen før, så vi havde jo lidt på CV'et. Men, men da jeg skulle ud med den her, så ja, de tog det lidt som at være førstegangsforfatter. Og så skal man se med hop hoppe igennem nogle... Øh, ja. Man skal igennem nogle prøvelser for, for at få lov. Finder altså. man forlæg, forlag, før man går i gang med at skrive, eller hvad gjorde du? Jamen altså, jeg har forsøgt begge ting. Først, så var jeg igennem, før jeg begyndte at skrive. Og så fik jeg afslag. Og så tænkte jeg, nå, så skriver jeg den sgu bare alligevel. <laughs> <laughs> og så skrev jeg den alligevel, og så prøvede jeg igen, og så fik jeg afslag igen, og igen og igen. Og så til sidst, så snakkede jeg så med grønningen her, som har skrevet den. Og Hvor mange forlag tror du, du har været igennem eller kontaktet, før du fik grønningen? Et. Jamen altså, jeg har været forbi politikens forlag to gange Med to afviselser Gyldendal to gange også Og så en masse andre, så jeg ved det ikke Men altså Hva Hvad siger de? Jamen altså, mit problem var lidt, at, mit problem var lidt, at de syntes det var en, en fed idé Og det var godt skrevet osv så, så det var ikke sådan en, en direkte afviselse Det var sådan, okay lad os lige kigge på det i en måned eller to måneder Og læse den igennem og snakke med folk og sådan noget og i mellemtiden, så er det så ligesom indforstået, at du ikke tager kontakt til andre. Og så bagefter, så vender de tilbage sådan, nå, ah, vi kan slet ikke tage den alligevel. men heller held og lykke i fremtiden. Så, så, oh, de, de, så i de, sat, de sætter en ja. på pause i Fuck, en måneder eller to? Nej, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, du får dem til direkte at sige, at de gør det, det er bare sådan lidt indforstået. At, at Fordi de, de laver selvfølgelig meget research også, når de skal vurdere, om det er noget, de vil have. Så hvis du så bare lige spreder det ud til for mange, og så de finder ud af det, så er det heller ikke skide godt. Men det er jo så også lidt indforstået så, at man ikke spiller folk ud mod hinanden. Ja. Og det er jo en, det er jo en uh, grisk ting fra forladers side, ja, ja, når ja, de så ender med en afvisning. Men det er jo sådan en, det er jo sådan en, en eller anden form for magtbalance, hvor når du kommer ind som første gang forfatter, så, så har du ikke en at sagt. Ja, så er det en svær forhandling? Øh, det, det er utroligt, umuligt næsten. Men vi har jo haft mange snakker om... Øh om, om alt, alt muligt med genetik og alder og det ene og det andet. Også med, med den gode Lars nede på, på båden Lars 2,0. Som har skrevet forordet. Som har skrevet forår, forår, forår, ja. med af Lars Tvede. Står og, her på den blå og hvide forsid. Præcis. Og vi skal dykke lidt ned. Jeg er 77 sider inde, ja. jeg beklager, at jeg ikke har fået <laughs> læst hele bogen. Men du lovede mig også, at jeg kunne få den til gennemlæsning, før den blev udgivet. Det skete heller ikke. Nej. Hvad galt, nej? Ja. Hvorfor <laughs> er den Der. første ude nu? Ja. Det tager tid. Nej, det, det er bare, når du går igennem det der, altså det er sindssygt intensiv proces, vi har siddet, uh, man har sådan en, en redaktør på Stakkels, uh, Iben, der skulle sidde og, og sidde og ret igennem, alt det, har skrevet og sådan noget, og så snakker man stort set ikke med andre end hinanden i et stykke tid og bare arbejder benhårdt og glemmer lidt omverdenen, så det er nok derfor. Så, så går tiden. Det har været et uh, længerevejende projekt undervejs. Det det. Hvornår startede du, eller... Hvornår startede du tankerne omkring bogen, og hvornår startede du så med at skrive den, ikke? Jeg kan ikke rigtig helt huske, det, men det er noget tid. Nej, ja. det var i hvert fald i sommer 19 der i hvert fald. Ja, jamen, der er jo afsløjt altså, til. Det har omtale... nej, det var, var det før brylluppet? Ja, det jeg tror jeg var i gang til gang til Det allerede på første tur. Ja, men du skal, nej nej nej nej. Var... tænk på at det tager længere tid. Altså jeg har brugt længere tid på at finde et forlag der rent faktisk gad udgivet. <laughs> jeg har brugt på at skrive lort, ikke. Og, og altså det, det kan man jo godt føle sig sådan lidt. Hvis der sidder andre derude som tror at øh, ja, som har den her lyst, så skal man bare vide at at det er der kampen egentlig er, også selvom nu kan du se, den ligger nummer et på eller Og alligevel så var det lige ved at den jeg stod. ikke engang kunne få den ja, kunne få den udgivet. Mm. Så. Men langt Ja, til, det, det er jo så vildt nok. Altså, for det er jo klart at de har det problem at der der bliver skrevet masser af bøger, men der er meget få af dem der sælger mere end 500 eksemplar. Præcis. Ved du hvad der det er sådan lidt her gjort. Er der altså, fald... over 500? Det er, ja, ikke det er, det er der i hvert fald. Ja, der er solgt et par tusen på nuværende tidspunkt. Og så øh, ja, så er der jo lavet nogle aftaler rundt omkring i verden også. Hvad er Lars Tweeds rekord? Ved vi det? Jamen jeg tror på én bog. Jamen jeg ved det faktisk ikke. Det er i hvert fald 20.000. Nej, tror du det, ja, det er iværksætter? det er Supertrends. Nej, det er en del. Super tror, jeg, jeg tror det ikke. Jeg tror ikke det er værkshætter. Ja, det, det Super Trends, den står jo på det hjemme hos med The, the Creative Society. Society. Ja, det Eller det kreative samfund. Den, ja, den har solgt den, mange. Det kan også godt være det den faktisk. Den må have solgt rigtig mange. Det må meget. vi altså lige høre om. Jamen, jeg ja. tror supertwins det er i hvert fald 20.000 eller noget. Jamen, jeg den ikke. Nej, det gør ikke. Skal du slå rekorden? Ja, selvfølgelig skal det det. Også, også, øh, altså, også øh, dobbelt op. Okay. <laughs> Ej, men hvad, hvem ved? Altså, det, er jo sådan en, det er jo sådan en bog, der har ret gode forudsætninger i udlandet. Fordi det er jo ikke noget, der sådan begrænser sig til Danmark. Så når man har aftaler, at den kan blive trykt på andre sprog, så er det jo bare altså, hårdt arbejde. Mm. Den, den del med andre sprog, og det er jo eksport. Det, som man ja, det er sådan en eksportvarer. det kommer vi til, men først så skal vi lige prøve at tale om, når man nu tager den her bog op, Gobler og Elles baglæns, det ja. handler om anti-aging. Øh, man kigger forfatteren, flot fyr i Danem, ja. øh, ligesom jeg sidder ligesom du nu. nu. <laughs> meget samme outfit der. Det er også en ung mand, man kigger på. Det er det. Man kigger på en meget ung mand, der skriver om anti-aging. Det må du også møde noget ved, altså hvor folk tænker, hvad fanden, altså hvad, hvad har du gang i? Altså for det første, der, man kan sige, der er, hvor jeg kommer fra. Hvor, altså hvis du studerer sådan noget, som jeg studerer, så er der jo masser af folk, der er 25, der for eksempel bruger hele deres liv på, eller hele deres vågne timer på at tænke på kraft, eller hjertekarsøjdom, eller demens, eller whatever, tænk du først for, når du er gammel. Så på den måde er det ikke så, ja, så mærkeligt igen. Men det virker også til, når man snakker med nogle journalister, så er de sådan meget, hold da op, du er 25, Hvorfor går du op i andet end at drikke øl og altså sove længe og, <laughs> og, og <laughs> når vi sidder her så virker det jo totalt. altså vi har jo tænkt på at gøre ting som det her siden vi var jeg ved ikke 15 år gamle sammen eller noget i den stil. Mm. Ja, så det, det virker lidt fremmed, synes jeg. Ja, yeah. men folk de bømmer så meget her i livet de skal tage sig lidt sammen sætte nogle højere mål. Det er som om, der, der er nogen, hvor det først går op for dem, at det er noget, man overhovedet kan, når de er sådan i sluttyverne, at sådan, Hov, det kunne være, at jeg skulle lave noget andet. Jo, men det, det kan jeg da også huske, da vi skrev topstuderende i sin tid som 19-årige. Ja. Der sagde folk også, hvad fanden har i gang i? Ja. Vi skal da ikke skrive en bog i 19 år gammel. Hvorfor ikke? Det var sgu fedt. Det var sgu da fedt. Der. Det, ja, det, fedt <laughs> det skal vi da. Man det skal da skal skal man skrive en det. bog før eller siden. Ja. Nu har du så skrevet en ny bog... Ja. Som jo nok <laughs> kommer til at slå topstudenten salg, det, det kommer vi nok ikke udenom. Øh, blandt andet, fordi den skal eksporteres jo. Ja. Og det var ikke så meget salg i udlandet, vi lavede med topstudenten. Lidt, Det, det var også, ikke også. Det, det var svært at overføre det der til. Det var svært til, altså, at overføre det. kan ikke rigtig oversættes. I hvert fald som vi har skrevet den. Ja. Den her er allerede blevet solgt i udlandet. Jamen, det den. Hvor meget vi? må vi snakke om det? Lidt. Ja, altså vi må gerne snakke om, at det Må vi snakke om dyrden også? Det er ikke lige, om I men snakke om beløb, men <laughs> det er sådan snak, <laughs> ja, vi kan godt snakke om, hvordan det fungerer. Ja. Så prøv lige, du har udgivet den med et forlag ja. i Danmark. Ja. Præcis. Og hvordan kommer man så til udlandet? Det er også en bog her. Det er for det første ufatteligt svært, fordi i langt de fleste tilfælde, så hvis du har skrevet en bog om et eller andet, sådan, enten så er det bare et dansk fænomen, og så er udlandet ligeg ligeglad. Eller også så kan det være, at udlandet har deres egen version af den person, du er. Så hvis der er en tysker, der snakker om det samme, så vil de hellere have en tysker til det. Ja, det er dansker. klart. Det er jo klart ikke. Men det fungerer simpelthen sådan, at du har en agent, og jeg har sådan en agent fra Holland, som vi har sammen foreladet. hedder han? Hedder han hedder Jürgen? Eller Nej, sådan han hedder Paul, og han er faktisk... Paul. Øh, Med A. -A ja, Paul. præcis. Ja. Paul. Paul. Og han er en rigtig stor kanon inden for den verden der. Så det <laughs> er det, det, det inden, <laughs> inden for bogverden eller inden for specifikt... Øh, nej, nej, nej, inden for bøger inden om noget bestemt. Han, han, er, bøger alt. han er bare pusher. Okay. Ja, det er jo en agent, en agent, ligesom man kender fra alle mulige andre verdener, hvor hans job han det er Han er bare, ja. Han laver deals, og han laver mange deals. Og <laughs> så <laughs> så det, Bare det, at han overhovedet, sådan en som ham, gider at tage den ind, det var altså selvfølgelig et tegn på, okay, vi har nok fat i noget af det. Rigtigt, fordi men hvordan, han hvordan ved han, om han skal tage den ind? Altså, han kan da ikke, kan det. ikke læse det. Man, man får bestseller. oversæt, man, man vælger sådan lidt, Hail Mary, du vælger et kapitel, <laughs> som du tror, det her kapitel, det kan de godt lide, så får du det oversat, og så laver du en sådan lille beskrivelse af alle de andre kapitler, så får men han det så i Så den til engelsk? Jamen altså ikke hele bogen, fordi det er, er jo en song course, hvis Bare lige sådan... Oversætter et kapitel til engelsk? Hvem oversætter den? Oversætter du den selv? Nej, vi har en i uh, Seattle, der sidder godt, det. Ja. Okay. Elisabeth. Elisabeth, en dansker, må man antage. Øh, nej. Ja. Men hun kan simpelthen dansk. Ja, hun er faktisk, uh, hun kan svensk også, og hun er sådan... Ja. Okay, så det er allerede et verdensomspændende foretag. Det er et retne, i faktisk et <laughs> overraskende verdensomspændende foretag. Iben herhjemme? hjemme. Okay. Ja. Og Rasmus, som har lavet forårsiden, som jo helt sikkert også har været med til at, at lave nogle tal den er, den er sgu flot. Ja, folk er meget vildt. Men den vandt ikke, på i Idés. Nej, men du... Nu skal folk fucking så selv lidt sammen, når dem gobbler ellers pavlødt. Vi fik en lektion i, hvordan det sker, når man, ikke lige, når man ikke tænker smart. Fordi vi førte kæmpe, og så tænkte jeg... Når vi fører organisk, der er sgu ingen grund til, at jeg behøver ikke at puste det. Og sådan. Vi vinder den bare stille og roligt, og så sådan halvanden time før konkurrencen er slut. For lige at tage lytterne med tilbage på rejsen, så er ja. det, at Båger og Idé kører en månedens forside på Instagram af de, på Instagram er de ja. nye, hvor de laver sådan et øh, stem. Hvor ja, man det er sådan stemmer, et øh, ja, ja, den ja. ene eller den anden nok af spil og så knocker man ned og så rykker man ligesom op igennem runderne. Præcis. Og du nåede til finalen. Vi nåede til finalen, og vi førte sådan med to tredjedel af stemmerne. Der var to timer tilbage. Så tænkte jeg, der har jo ikke nogen grund til at gøre noget ved det her. Det, vi vinder stille og roligt. Og så næste gang jeg tjekkede, så har vores kære modstandere sp spammet <laughs> sine sociale medier i to timer i træk, og så hoppet op og rent faktisk slået os, og så var der jo ikke mere så konkurrencen var slut. Så det var 24 timer, og så vandt vi den ikke. Det var lidt. Uh... Ja, jeg synes virkelig, Rasmus har gjort et fantastisk job så. Jeg synes det er, det skulle Men uh... vi kom da i det mindste ret langt. Tag sige. os tilbage til Paul i ja. Amsterdam og lige så vel i Seattle. Ja. mest Paul. Ja. Paul, OSB closing. Paul, han, han, begynder bare. Han har lavet nogle andre deals for nogle andre danskere. Så det er meget få danske forfattere, der kommer til udlandet, men de fleste af dem, de er igennem... Eller ikke de fleste af dem, men nogle af dem er i hvert fald kommet igennem Paul. Lad os sige de fleste, fordi så bliver yeah. de federe. de fleste af dem, de er kommet igennem Paul. <laughs> så han begynder at lave Stor, deals, nogen. og så... Øh, Hvordan han, kan du, Har du set Paul? Ja, altså på, på Zoom. Hvordan ser han ud? Han ser meget sådan, kompetent, og han ligner en agent. Det gør han. Hva, altså, altså, det kommer du uden af. er James Bond-agtig lille smule. Stram slips. Ikke slips, men øh, hårdt tilbage og sådan veltalende og, og meget sådan en altså, karismatisk person. Helt så sikkert. lidt man spagholdt. Små, små overhjemme, ja. store overhjemme. Øh, jamen nu sidder han på Zoom. Ikke lige så store overhjemme som Jørgen Larsen. Nej. <laughs> <laughs> Heller ikke lige så små som ja. sheriffen <laughs> uh, af Town den anden sag. <laughs> ja, men nu sidder han jo på Zoom, så hvis de var rigtig små, så det kan det være, at det er derfor, han gemmer dem væk. Men uh, dem har jeg sgu ikke lige set. Okay. Ja, han, han kører nå. bare... Ja. Men Paul, men han, han skal så... Så Paul, han bliver sat op igennem forladet. Mm -hmm. Og så får Paul at vide, den her bog, nu læser du kapitel, Paul siger, det er fedt. Ja. Og, det, og så er det eller, selvfølgelig... Nej, altså, det er ikke sikkert, Paul læser det, men han får at vide af en eller anden. Ja, Det altså, er sikkert fedt, dem kan du se. Han er bossen ikke, så han tager det ikke, før han selv har læst det også, for ligesom Så i gang, Når han har en beskrivelse af hele, går han i gang med hele sit netværk, og så, så fik han faktisk også en, uh, en deal, før den overhovedet var udgivet i Danmark. Så de havde ikke engang noget bevis for, om den hovedet ville sælge noget som helst i Danmark, før vi begyndte at Og hvad var det for en deal? Jamen, det var det, der hedder World English. Så World English? Ja. Yeah. Altså i nogle tilfælde, så når du får en bog, altså engelsk, det er selvfølgelig mål nummer et, ikke? Nogle gange så laver du bare en deal. Okay, I har den i Storbritannien, I har den i Kanada, I har den i USA, whatever. Mm. Men hvis de er særlig vilde med den, så går de ind efter det, der hedder World English. Så de får retten til at sælge alt på engelsk. Oversætter den, og så har de ret til alt, der har noget med den der bog på engelsk at gøre. Hvem har det? Det har nogen, der hedder Hodder. Hodder? Ja. Hodder. Det er faktisk en del af det, er det tredje største forlag i verden. Det er noget, der hedder Hachette. Hodder? Hodder and Stoughton, tror jeg, det hedder. Okay, okay. Så, så lige nu så den ved at blive fuldt oversat til engelsk. Ja. Vil Paul ja. Og så skal, gerne, han og så skal den bagen. udgive... Altså ja, ved, du, hvor, ved du, hvor hot okay. de sender den hen? Altså ja, altså, de starter med Storbritannien. De er fra Storbritannien, og okay. øh, redaktøren, der er på, er fra Storbritannien. Så det er først Storbritannien, og så ser vi øh, US bagefter. Men du er i Tyskland. Amerika. Yes. Ja, så det, det var bagefter. har lukket en deal i Tyskland. Jamen, han, han lukker eng eng eng engelsk først. Der skal de heller ikke have engelsk. Okay, Nej. Så Tyskland så er der, starter, hvor Paul det Paul starter med English rights? Ja. H H H H får, hvad får Paul af uh, kommissionen? han får 25 25 procent? Ja. Ja, ah, okay, en bis at være i. 25 Han får læst en masse af bøger, ja. hvis de er gode. Og han møder nogle ret, antager man, cool mennesker. Og så, ja, og så altså han, han har jo også sådan, for eksempel, hvis vi så skal have sådan nogle udtalelser på forsiden og sådan noget så har han jo en masse forfattere, som allerede er store, som han har arbejdet med, som vi så kan lave en deal med. Ah, en lille bløb. Sådan en cross yeah, promotion, yeah, ligesom. Med ja, ja, Han har det hele, altså. Last day. Man kan sige 25%. Principles med Ray Dalio. 25% er måske meget, men på den anden side, altså, de deals her, dem får du bare. Altså, jeg har set, hvor svært det er bare at lave en fucking deal i Danmark, mm. hvor jeg snakker dansk, og kan tage ud og, og mødes med folk, og, og det, det, det, altså, det kommer jo ingen vegne. Og så, da jeg fik ham på, så... Så kørte det bare. mig, <laughs> altså. Så ja. Paul, Paul, han er en, han er en god... Ja. Så han, han skaffer lige World English Rights, ja. inden den udgives i Danmark. Ja. Hvilket er vildt. Ja, det er selvfølgelig, fordi bogen er god. Men altså, han hjælper også selvfølgelig med det. Jo, ja. men, men det, er, det er stadig vildt, ja. at Ej, det overhovedet det... kan lade sig gøre, fordi så satser de jo... Paul satser hele butikken. Ja, altså, det fungerer jo på den måde, at dealen, den består jo blandt andet af et forskud, hvor de simpelthen betaler mig penge forud for bøger, de regner med, de kommer til at sælge. Og hvis jeg så sælger nul bøger, så skal de stadig betale mig de penge jo. Ja, men hvis de så sælger mange bøger, så vinder de så. Ja, ja, men, men der skal de selvfølgelig stadig betale mig per bog, men ja, jo, jo, men, så vinder så, de. Så tager de et kort, og det er det der Så tager de et, cut, det, det, det, det så tager de et lavere kort, det. det er klart. Så, ja. så, så det er jo, en... ja. der sætter de. De viser, at de har tillid til, at jeg kan sælge bøger. Så ja. de giver mig lige nogle penge op front. Ja, det er sådan, det fungerer. Okay, og så tager han Tyskland bagefter. Jamen, så udkommer bogen i Deutsche. Danmark. Og så kommer vi på førstepladsen i Danmark, og der kommer fem stjerner i politikken, og det går helt amok af. Og når han så ligesom får det i sit arsenal, så kan du godt se, så, så han bliver Paul helt vildt varm. Ja. Skriver han til dig så undervejs? Very good job. Ja, han, han ringer nogle gange. Altså, det er egentlig ikke typen normalt, bør han kun snakke med forladet. Men vi er, sådan, vi er på ret god forhold, så han ringer nogle gange bare lige, og det er altid, hvis der er en deal, så ringer han lige og siger, nå, nu har vi snakket med Rusland, eller et eller andet, og de <laughs> Så får man lige den. Nå, de har budt så meget, skal jeg sige ja, eller hvad fanden skal vi lige gøre, og så tager vi den derfra. Og hvad siger du så? Har du bedt ham om ligesom at hæve? Nej, men han, han er selv, altså jeg, jeg er meget mere sådan. Du, du mere de, lige den, i starten, da vi fik budene, så er jeg bare sådan, jeg lader os tage det, og sådan sådan, ah, jeg tror godt, vi kan få lidt flere penge. Men, men det tog jeg jo ikke sådan. Nej, der er du jo forstået. Ja, men jeg skal også bare ud. Altså, jeg er jo ligeglad med. Altså, på min første bog. Altså, jeg har masser af år til at skrive flere bøger, så det er jo ikke fordi. jeg skal Det må ud man sige. <laughs> altså, eller? hvis du skal blive Danmarks elste, så har du bare. Så har jeg jo mange, mange, mange bøger tilbage. Ja, altså, hvad er det lige snak over? Hun er ikke stoppet nu? Hun har været 103 eller 104. Ja, år? det er noget i den stil. Hun er stadig aktiv. Ja. Ja. Så har du altså noget at skulle ud ja, med. Så der kan komme mange bøger. Okay, World English, og så Tyskland. Ja. Yeah. Og så går består det over, okay. en deal af? Så den består af et forskud, og så bare en pris per bog efter det, eller hvad? Ja, yeah, og en, en, øh, altså en royalty, så er der det et forskud, så nogle gange er det specielt, for eksempel den i Tyskland, så er der... Hvad ligger sådan en royalty der på? Det kan jeg faktisk ikke engang huske. <laughs> Nå, men altså, er det, er det opgjort i procent? Er det opgjort i ja, ja, dollar per bog? Nej, nej, det er, er procent, ja, og det er forskelligt for hver eneste øh, deal. Men det ligger et eller andet spænd, jo. Ja, ja. Hvor er det? Der er jo jeg ikke jeg nogen specifix. <laughs> jeg kan ærligt og huske det. 10%? Ja, det er der omkring. 20? Det kommer, det kommer også lidt an på, at der er nogle af dem, der giver højere forskud for lavere royalties og omvendt. Og sådan, så det, altså det svinger, og så... Altså, de penge, jeg altid regner med, det er jo så, at så skal jeg jo så for eksempel dele med Paul, og at forladet skal have en lille smule og så videre. Så den sådan rå royalty regner jeg ikke rigtig med. Man kan sige... Niklas, hvis du skal anbefale folk, om de skal skrive en bog for at tjene penge, og det er deres første bog, så er det vel klart nej. Ja. Indtil videre. Med den krølle på historien, at det jo selvfølgelig er ligesom, det er jo ligesom, hvis du for eksempel så gerne vil være skuespiller, ikke? De fleste skuespillere, de er bare tjener og bare så osv., de bliver altså ligesom noget med det. Og selv hvis du bliver relativt succesfuld, så tjener du ikke så mange penge. Men hvis du så virkelig slår igennem, så kan du tjene mange penge på det. Det er samme er Tim Ferris, han har tjent lidt på det. Præcis. Ja. Men, det, men det er de luftlag, du skal opføre, du bliver sådan rig på at Bøger, ikke? Ja. Og hende der J.K. Rowling, eller hvad hun hedder. Ja, der, der ja. er det så helt andet. <laughs> jeg tror, hun er milliardæren. <laughs> ja. ja, der skal lidt til. Men det kan også godt være, at vi så skal dykke lidt ned i... Ja, men jeg er ikke færdig med det. Jeg skal høre mere eksport. Ja. Hvor, hvor, hvor, hvor er vi henne lige nu? Der er World English, der er Tyskland... Hvad, ja, hvad, men, hvad, men det der der så sker, det der i Det der, sker, vi skal det der sker i Tyskland, China. som Paul han er for oh, i Tyskland, ja. hvis vi lige skal gøre den færdig der, der kommer simpelthen auktion, hvor der er tre forskellige der byder på den, og så kommer laver Paul sådan en auktion, hvor de skiftes til at ligesom at byde hinanden op og komme med, ja, løfter om det ene og det andet hjælp med markedsføring og så Ja, og de holder ikke noget af det. Ja, det er, altså, så kommer de til at tage mange. Og det er et stort forlag, Paul, han fra Hede, inden der. Ja, det er også et stort forlag. Det, det kan han godt lide. Ja. Jamen, det, det er, er du den, med på den auktion? <laughs> Nej, jeg, jeg siger bare, du må lige, du må lige vende tilbage, når, når du har resultatet. Ej, det er jo, han, han er lidt mere easy i maven, så han sidder lidt og sådan, ah, vi venter lidt, og vi, vi, vi tager lige en omgang mere, osv. Og, og, og så får du byttet den op i hvad? Kan vi, kan vi sige noget? Nej, ikke rigtigt, men, men så får okay. vi putt den op i cirka det dobbelte af, hvad det første brud var på. Så det var sådan... Og det er okay. jo fedt. Ja, det var ret godt. Det giver lidt... Er det noget, du kan mærke i lommen også på et tidspunkt? Ja, ikke engang. Så skal vi udrejse. <laughs> ja. det, det er jo ikke indkomst, jeg har det næste år eller sådan noget, tror jeg ikke. Så, det nej. kommer på et tidspunkt. Lige pludselig lander den. Ja, præcis. Det er godt med noget delayed gratification. Præcis. Og øhm, hvor skal du så hen? Nu fik vi afsluttet Tyskland. Hvad ja, skal der ske? Hvis jeg, hvis jeg husker korrekt, så efter Tyskland, så var det Norge og Rusland og Italien. Ja, Rusland, så sidder jeg og længere. De slår mig sådan nogen, der ikke... <laughs> de, de dør tidligt i <laughs> hvert fald. Ej, de, de dør, de dør oh. bare tidligt, de, men det er jo så desværre selvforskyldt med alt det... Det er alkohol, de godt. <laughs> det er godt. Det, det er vodka Nej, de kan <laughs> godt lide lidt det, det er ikke godt for leveren. Det, det er jo det land In i verden, leveren. hvor du kan se størst forskel mellem mænd og kvinder. Altså, mænd lever jo altid en lille smule kortere, men i Rusland er det helt grælt. Det, det er, er jo markant. Simpelthen, altså, altså, markant det er jo kun, for lavt. Og det er alkohol det hele. Ja, og, og, og, selvmord. Og, og, ja præcis, og tidlig død ved ja. øh, enten drab eller selvmord. Præcis. Ja. Yeah. Rigtig griseri. Not good. Nej. Okay, så Rusland, Norge... Yeah. Du, skal du til Asien? Jamen, det har jeg jo sagt, at øh, det er jo det, jeg allerhelst ville. Bare fordi det er fedt. Men de, de vil gerne læse en. I China og ja. Ja, men, men ifølge, ifølge agenterne, så hvis du får din bog udgivet i Kina, så får du aldrig. Altså, du kommer aldrig til at se de royalties der. Der det bliver bare meget. opgjort til, at du har solgt 0, og så. Jamen, det har jeg også sagt til ham, jeg er jo ligeglad. Jeg vil bare gerne have mange læsere. Så det vil være fedt, jo. Altså det vil jeg gerne. De sagde min fætter går rejse til Kina og så går ind i en, en butik, og så Det præcisensbog. Der på forsiden du ikke kan læse der navn. Kan genkende den forse der. Skal du forestille. have et nise navn? Jiawei. Nej, jeg tror godt man ja. jeg har jeg har jeg, jeg har set folk der skriver mit navn med de der altså med tegn ikke. Ja, det kan man godt. No, no, no, no. Ja ja. Hvad med japanerne? Langt <laughs> det stang Japan. til livet. Det er jo det, som som poul agenten der, han synes er, er det bedste bud. De der får du rent faktisk, faktisk dine penge osv., men de vil gerne se en, det, hele den engelske udgave før de ligesom committer sig. Okay. Fordi det de er meget Super lukket Så meget lukket også. De, de, de er meget glade for japaner, og så udefra skal helst være specielt. Ja, jer, og hvad de, ved du om at de lever langt på korte, de lever for, jo, rigtig Præcis, ja, men det, det, kan det. Man jo så, det kan man jo lægge væk på i markedsføringen. Altså, jeg kunne skrive et ekstra kapitel om Japan, og bare putte det der ind i, for eksempel. Bortset fra, at de jo er ekstremt glade for convenience, som jo typisk er noget rigtig lort. Ja. Nu har jeg brugt noget tid i Japan. Ja. Det der, det er riskpapirer der, i, når man har kender de tre man ja, kan få... Ja, de gode? Nej. Jo, nej. De er billige. Hvad er det? Er det de der er bælgsmænd? Er det... Du kan få dem ned ]eeh. i... Jamen, du kan øh. få de der bento bentobokser. Det er jo bare sådan en takeaway-boks med lidt forskellige i dag. Mm -hmm. Men så kan du købe ind i 7-Eleven. De har jo ekstremt meget convenience. Mm -hmm. Så 7-Eleven har sådan en afdeling bare med uh, tang, og så ris i, og så en eller anden form for fisk. Mm. Typisk. Det er sådan en køleafdeling for convenience. Mm. Og du kan også få dem, hvor det ikke er kølet ned, men hvor det bare er sådan lidt lunken. Jeg har lavet flere dage af AFM bare i convenience-butikker. Det er fint. Ja, men det, der er satme også noget ulækkert den gang imellem. Det er ikke særlig høj kvalitet, det er rigtigt. Nej, det er billigt. Det er billigt. De meget risige, vil sige. De sparer <laughs> lidt på... <laughs> ja. ja, men altså... Det, What's to do? Alt det andet, de gør jeg jo meget fint, må man sige. Ja, du har det ikke er været jo... i Japan nu, har du det? Nej, det er en af de få, jeg mangler der. Så må, men... du, så må du over og skrive et kapitel om Japan. Ja. ja altså, det, det, jeg. Gør jeg, det, gør jeg, det gør jeg sgu med glæde, hvis jeg kan få en aftale i Japan. Det skal vi snakke noget om, og det tager jeg Hvor har på. du været henne? For at skrive den her bog, hvor har du lavet research? Der skal jo næsten falde sådan en lille shout-out til Mikkel Dewey for... <laughs> sidder nede i Serbien og programmerer. Ja, for at køre mig rundt på Nikoi-haløen på en ATV klokken 5 om morgenen, så jeg kunne komme ud <laughs> Han er enormt glad for de motorcykler. Kan jeg ikke huske også Men, i Kolumbia, da vi tog en tur der? Der skulle godt. I to jo ikke med, fordi var det jer, der havde det dårligt nede på Simon Bolivar-museet? Nej, vi var der bare på Bolivar. Jeg skulle da ikke deroppe, du så så du dine din ben, I, efter I, du kom hjem, mand. I, I, ja, og I stod ja, ud i en eller anden skov med øh, ham, to, ja. to, coke, to To teenager med AK-47, der stod og jeg sad koggeplanter ned. Men, <laughs> ja. Jeg kan, ikke engang, hus jeg kan ikke engang huske, hvor hvorfor var det, vi ikke ville med der? Det, det var, kan, kan jeg ikke. Jeg tror, du kan ikke køre på motorcykel. Nej, nej, det er for farligt. Nej, det er jo efter kapot, det her. Jamen, vi har jo fået bevist. Knækken er jo faldet af ned i Kambodja <laughs> og lige kysset af asfalten og alt muligt. <laughs> ja, de er rigtig ved hospitalet. Jamen, jeg kan ikke huske, hvorfor I ikke skulle med. Det skulle sgu da nok derfor, at vi ikke tog med så. Du var i hvert fald meget modstander. Vi havde været ude, vi var, kommet, var det dagen før, vi var ankommet, så gå ud og fået til med de der. Men de Der var hunden over det hele i Ja, Det ja. er der var hele den Ej, det var, var, det var, der var der faktisk var. en... Ja, men det var by. Det, det var, en var, en by. Fry, frygtel det var frygtelig by der, der, det var der, der, der skete der noget. Det var op, også noget. et frygteligt hostel, vi var på. Ja. Ja. Især yeah. det værste, det var ham, ham, der solgte øh, frugt om morgenen, der gik og <laughs> Det var, ja, var <laughs> Alt det fisk, de fangede, der bare hang ud i varmen. Shit, det var yeah. Nå, men i hvert fald, så har vi været Costa <laughs> yeah. Rica, Nikoiahaløen. Lækkert sted. Yeah. Jeg vil varmt anbefale alle lyttere at tage en tur forbi. I skal huske at tage penge med. Costa Rica er ikke helt billigt. Meget billigere end herhjemme, men... Men overraskende dyrt i forhold til resten af Latinamerika, må ja. man bare sige. Det var 1,500 dollars for ja. to ATV'er i 24 timer. Ja, og vi kører selvfølgelig rundt dernede. Er du får billigere story? Ja, det kan du godt. <laughs> <laughs> vi kører selvfølgelig rundt dernede, fordi der er et kapitel i bogen, hvor jeg tager til Nicoya af den grund, at det, det er noget af det, som kaldes en blue zone i det uh, særlige område af verden, hvor der er, er mange, der lever alene. Og så, ja. Og hvad fandt du ud af? Jamen, altså... Lige præcis det område er blevet beskrevet af andre, så det var mere sådan en, en tur for at se, er der rent faktisk noget om snakken. Og det man så kan se, det? ja men det vi kan se, I, I har jo også lagt mærke til det ikke? Hvis du læser en bog der er skrevet om det her for 20 år siden, så bor de jo i nærmest i, altså, de altså noget mere primitivt end det vi jo. så. Da vi kommer der ned, der er der jo fast food, der er masser af fried chicken over det hele. Ja. Der er par boler på tæne. Ekstremt gode tortilla, ja husk. Men, men, men ikke Nok ikke med de ingredienser, som man havde der i Ej. tilbage tiden, som Ej. er måske årsagen til folk, de lever så, så længe. Så nu masser af folk, der er overvægtige. Folk har biler. Folk øh, sidder ned på arbejde hele tiden. Mange dumme turister. Ja, og man kan så se det på statistikken også, at de lever ikke så meget længere nu her, fordi... Ja, de det er, er ligesom blevet lidt... fyldt med lort. Det ja. er blevet amerikaniseret. Ja, det er blevet meget amerikaniseret. Standard American diet. <laughs> og, og det er jo det, du kan se, det kan du se alle mulige steder. Altså alle de andre, som blev beskrevet for 20-30 år siden, det er lidt det samme. Men det var vel det samme på overkriget? Prøv fra Japan, men hold, holder ja. Japan ikke stadig ud? Jo, Japan, men der var et særligt område, der hed De lever Okinawa. længe, men der var ingen børn. Ja, Ja, yeah. det er faktisk Det er faktisk <laughs> <en> meget god <laughs> men, cool men der er jo, der er jo har, har du læst om den by i Japan, hvor i der er omkring 5.000 indbyggere, og de har så lavet et eksperiment for at hæve fødselsretten, så de giver gratis daycare det ene og det andet, og de har fået, de har fået gennemsnits fødselsretten. Hvad ligger den på sådan noget? 1,1 i Japan eller et eller andet? Ja, den er ekstra, Det er den Den er væsentlig lavere end i Danmark, jeg, som har været 1,8. Jeg tror, Danmark er 1,7, og, og Japan er nok... Ja, Japan under, men, men sådan som Sydkorea er endnu værd, det er jo under 1 på nuværende ja. tror jeg. Men der havde de nemlig hævet fødselsretten til over to. Ja. Og det, okay, er jo, det, det, er jo imponerende det er jo så holdbart, kan man forhen... sige, på den lange bane. I en eller anden lille by i Japan, hvor de havde besluttet sig for kommunalt at lave øh, nogle øh, initiativer for at hæve fødselsretten, fordi ellers så var der ikke nogen til at betale for de ældre i Nej, byen. Nej, præcis. Men er du, så er du sikker på, at det, det er nok ikke skal bare til resten? Nej, det, det tror jeg ikke. Særlige... Det var en artikel The de, de Economist måske i 2017 eller sådan noget. Ja. Det kan også være, at de bare, altså, ligesom bare besluttede, at nu gør vi det ikke længere. Yeah. Det er svært. Hvor lever folk længe hen? Jamen altså, en gang så var det sådan noget som den ø, der hedder Okinawa også i, i Japan, men der gælder det heller ikke længere. Lige nu jeg har en liste der i. Det længst levende er sådan noget som... Kan du sidde til Nej, <laughs> det kan jeg ikke. Men øh, det længst levende er sådan noget som Japan, og det er faktisk også Schweiz, som øh, Lars 2,0 også ville være rigtig glad for at høre selvfølgelig. Jeg tror, de lever omkring to år mere end os. Det er faktisk måske endda mere interessant at snakke om, hvor folk ikke lever særlig længe. Og det er jo så mærkeligt nok Danmark. Og hvorfor det? Vi lever jo okay Mindre end Norge og Sverige. Men vi ligger der okay du Du ved jo godt, at på alle lister, hvad end det er, BNP per indbygger, Nobelpriser per indbygger, medaljer Ja, Uf, vi er altid Hallo. dukseland nummer 1, vi er altid nummer 1 på alle de her lister. Ah, nummer 2 lige efter Schweiz. Ja, lige efter Schweiz, sandt. Det tror jeg faktisk også er på på Nobelprislisten. Men det, vi er helt oppe i toppen, ikke? Men så på levetid, der er vi sådan nummer 26 til 31. Ikke særlig godt. Det er på niveau med blandt andet, altså under Storbritannien. Det sagde dem dårligt. Ja, vi er stor betaling ja. på levetid. Det er savet ja. dårligt. Det er savet godt. Og, med og det, er særligt, det er særligt skidt for de danske kvinder, så danske kvinder lever faktisk kortere end blandt andet kvinder i Costa Rica. Hvorfor? Ja, det er blandt andet meget øh, høje. Øh, vi har mangler for kraft. Desværre. Ja. ja. de lande i verden, hvis indbygger lever længst. Hongkong. Ja. Det Otroligt. giver mening. Nej, det giver mening. Det er savet fedt. Ja, det er fedt, men stadigvæk utroligt. Der er altså relativt forurenet i Hongkong. Ja. Yeah. Sådan er det. Japan, nummer to. Singapore, nummer tre. Så kommer de Italien, Spanien. Ja. Der er så faktisk lige udkommet nye tal, de hvor, hvor Schweiz ligger, ligger en lille smule højere, end det bliver. Er det de oliven? Øh, nej. <laughs> Man lever det længere. Der er, jeg har masser af forklaringer i, i bogen. En af de ting, der... Der er måske en lille smule underligt, der at folk, der er mindre i gennemsnit, lever længere end større folk. Så det er noget af fordelen kan stamme derfra. Det er jo ikke en fordel for Lars Horsbøl. Altså, at man er simpelthen lav. Ja, altså, højt er jo et godt sådan en proxy for det, men i, i virkeligheden sådan en størrelse, hvor stor... Volumen. Ja, volumen af din krop. Hold det op, de må leve længere i så, var men det gør de jo så også. det gør du, de så også hvad med, hvad med sådan noget Peru og Bolivia, Der er de altså også små. Jamen der er de så også meget fattige. Altså hvis, der er et paradoks, hvis du kigger i USA, ikke, så øh, latinoer i USA, de lever faktisk længere end hvide amerikanere, selvom de har en, for eksempel en lavere gennemsnitlig indkomst. Og det er sandsynligvis, fordi i hvert fald en af, af de medvirkende faktorer er nok, at de er mindre. Ja, og afroamerikanere er vel i gennemsnit væsentligt fattere. fattigere. Ja. Yeah. <laughs> øh, de spiser nok også væsentligt værre, yeah. hver at de også er fattigere. Yeah. Og at de har standard American diet er den værste diæt du overhovedet kan spise. Yeah. <laughs> ah, ja, vil måske lige med undtagelse, den du kører herude på kontoret, men det er jo en fattigere. Så, så skal du ikke komme for godt i gang, et pølsefæt er der <laughs> og det er antal du kører lige spist bandekager til morgen. <laughs> Nå ja, ja, må man nu ikke det. <laughs> <laughs> og... Øhm, det, ja, det er sådan noget rigtig lort i USA, ikke eller aldrig. Ja. Yeah. Men jeg vil sige... Det går satme også ned ad bakke i Danmark. Folk, de er fandme... De lever... Like men vi har faktisk... Like det, like det, vi, har, no vi har en af de laveste gennemsnitlige BMI i hele verden. Altså ja, blandt udviklende... Ja, det, det, det lande så jeg ikke. faktisk. Yeah. Men det betyder ikke, du er sund. Nej, vi er gode til at dykke motion. Det, altså, du kommer jo ikke... Foreningssporten. Satme yeah. mange, der er med i fitnesscenter i Danmark. Det ja, og løber og, og cykler så ikke, og det. så videre. Nej. Ej, det er... Det, det ah, men det er, det, var. det er helt vildt hjemme. Folk, de er helt tosset med det. Og det er jo positivt, der. ikke? Men det, derfor gør det, det er jo også mærkeligt. Hvor, hvorfor, hvorfor hjælper det os ikke? Det er jo lidt sådan et paradoks. Hvor, hvorfor, hvorfor hjælper det os ikke til at leve længere? Vi, vi er... Altså, vi spiser også flere grøntsager end så mange andre lande. Ja, mindre fisk måske, end vi burde. Ja. Yeah. Dårlig gris. Ja. Yeah. Dårlig gyldne. Du kan jo okay. <laughs> have en lande. Hypotese om, at det er på grund af gris. Det ved jeg ikke noget om. Nå, men jeg spiser meget gris nu. Ja, jamen, det ved jeg godt, du gør nu ja. Uf, Du er blevet omvendt. Nick, er det det? Hvad er omvendt mig egentlig? Det var sådan en langsom proces. Det, det sker aldrig lige fra en dag til en anden. Nej. Lige pludselig så kom jeg hjem til dig, og så skulle vi have grillpølser. Og så tænker jeg, hvad fanden? <laughs> ja, men jeg griller også meget det der iberikogris. Det sagde man Uf. godt. <laughs> det er godt. Nick, vi har jo igennem mange års venskab haft også rigtig mange diskussioner omkring, hvad der er godt at spise. Ja. Og det har videnskaben vel stadig ikke rigtigt et svar på. Eller jo, jo. Er mange svar, men ja. ikke noget entydigt. Nogle mener, man... Du skal være med at spise forarbejdet mad. Ja, Den er det, klar. Det, det, det, er nok, det er nok meget godt. Nogle mener, sig. man skal spise mange grøntsager eller være veganer. Nogle mener, man skal køre palavekost. Nogle mener det ene eller det andet. Skriver du noget om det her i? Ja, jeg har... Som du, det er meget rigtigt, hvad du siger, at... at det er ikke, fordi der ikke er noget svar for videnskaben, det er bare, der er 20 forskellige svar, og de øh, kan ikke forenes. Så yeah. Yeah. der er nogen, der ikke har ret, og så er det som, ligesom spørgsmål om at finde ud af, hvem det er. Og ja, yeah, det har jeg et kapitel om dig i, eller mange kapitler, for det tager relativt lang tid at finde Man, ud af. kan du give os noget? Yeah. Ja. Der er jo sådan en, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det almindelig viden, men der er i hvert fald mange, der tror på, at hvis du er vegetar, så kommer du til at leve længere. Ja, yeah, det er løgn. Mm. Health, for yeah. user bias. Ja, yeah, præcis. Jeg det ved jeg ikke, om vi skal forklare, hvad det er. Men... Jo, det synes jo. jeg, vi skal. Fordi ja. vi er her for at oplyse. Og folk, der så læser arm, hvis du er vegetar, så lever du bedre. Og kigger på, hvornår de studier er lavet og indkomst. Noget. Ja. Vil du ikke forklare den, ikke? Hvad had-fews-arbejds er? Jo, det, det, der er et problem inden for, for studier i ernæring, det er, at hvis vi, jo, hvis vi for eksempel bliver fortalt... Af den ene eller anden grund, at det er sundt at være vegetar, så er der flere folk, som allerede går op i sundhed, som bliver vegetar. Så hvis du så samler en gruppe af vegetar, så er det folk, der i overvejende grad sådan, dykker meget motion, ryger mindre, drikker mindre, har et sundt BMI osv. Mm. Kødgruppen, den har også folk, der er sådan, som bare spiser kød, men den har også en masse folk, der for eksempel ryger og drikker, og er fuldstændig ligeglade, og bare ja, lever som det passer dem. Hvis du så bare helt naivt sammenligner levetiden i de to grupper, så vil du selvfølgelig se, at vegetar lever længere i gennemsnit. Ja. Men hvis du kun sammenligner vegetarerne med køder, der ligesom minder om dem, så er der ikke nogen forskel. Så det skal selvfølgelig heller ikke siges, det er ikke fordi, du kommer til at dø tidligere ved at være vegetar, og det er ikke fordi, det er usundt eller, eller noget i den stil. Det er bare, at der er mange ting inden for ernæring, hvor det ser ud som om, der er en effekt, fordi sunde mennesker har større tilbøjelighed til at gøre whatever mm. det så ja, ja. er. Og det har ikke, det har ikke noget med... Altså hvis du... Ja, det har, det har ikke noget med okay. det. Med og, det typisk, og typisk har der faktisk også været i tillæg til det, da man laver mange, rigtig mange af de første studier, har folk, der har været vegetar, øh, typisk været i en højere indkomstklasse, fordi Præcis. de har råd til at tage et aktivt valg om at kunne købe de råvarer, som der kræver at kunne være, og når man skal vegetarisk og gå i Irma eller i USA i Whole Foods eller lignende. Og når de så også er i et højere indkomstgrundlag, betyder det også, at de typisk har haft adgang til bedre sundhedsforsikringer, de har haft bedre skolesystemer, pensionsordninger, øh, levevilkår helt generelt, hvilket også selvfølgelig har influeret, at hvis du sammenligner dem med en gennemsnitlig kødspiser, som ikke har adgang til alt det, så kommer du også til at få bias i dine resultater, og kan derfor fejlagtigt måske mm. konkludere, at det er bedre at være vegetar, end ikke at være vegetar. Ja. Okay. Vi kommer nok ikke til forestiller jeg mig heller ikke, at du går i bogen, konkludere noget på den her ernæring. I hvert fald ikke i forhold til det her med grøntager og kød og alt det her. Det, jeg forestiller mig, du skriver noget omkring, det jo det, jeg skal nævne før. Forarbejdet mad. <laughs> Forarbejdet med. Ja. Lars' favorit <laughs> ja, <laughs> Hvis ja. vi nu taler ernæring, ja. hvad skal man så ikke indtage? Hvad man ikke skal indtage? Jamen, ja. Det er jo sådan, der er det meget fint bare at holde sig til de ting, man allerede ved i princippet. Altså forarbejdet mad selvfølgelig er i, i det hele taget produkter med alt for meget fedt og sukker. Altså, mm. Ja, og salt. Ja, yeah. altså alle de tre våben, som man ligesom kan bruge til at få mad til at kunstigt smage bedre. End det amerikansk brugere. mad. Salt, ja. sukker og fedt. Ja. Yeah. Mm, det er lækkert. Yeah. <laughs> Men, og, og der, der kan man så sige, hvad er forarbejdet mad? Jo, forarbejdet mad er jo alting, som kommer i en eller anden form for indpakning. Altså, hvor der er en det er grillpølser. En, en ingrediensliste. Det er grillpølser. Det er myslibar. Det er altså... Ja. alt Det er Det er din kunst, mad, salami. Det er din milksnitte. <laughs> altså, det, er, det er... Det er alt, hvad du principielt set har lyst til at købe. Og specielt det, der er farligt, er det, du finder lige på vej op til kassen. Ja. Det er noget rigtig lort. Med den krølle på øh, historien også, at... Vi kan jo godt lige at gøre ernæring til sådan... Den heldige hvor man tænker, at hvis du bare spiser sundt, så, altså, så kan du have et perfekt helbred. Og historien er så lidt mere kompliceret øh, end det, og det dykker også ned i Der er også, hvordan, altså, hvornår du spiser. Og der er også, øh, kan vi ikke lave sådan en... Vi må have sådan en... Vi må have nogle guldkorn. Vi laver sådan en 5 tips yeah. to live a long life. Yeah. Kan vi ikke få sådan en... Ja, det altså kun, kun omkring ernæring eller om, omkring ej, det, hele. Ej, det hele? bare det hele. Vi skal have five tips. Ja. Jamen, øh... Og så kan man læse sig til resten? Eller ja, lad os, lad os gøre det så. Lad være med at være med lad være med at, at snuse. Ja, men men, men men vi gider ikke, <laughs> vi gider vi gider ikke Ej, have alle det, de sådan. Det er for obvious. Ja. Ja, men hvorfor elvlysen, gør folk det, det så? Det tager vi ikke med. Det ved jeg ikke. Du, Fordi du du kan af også det. du blev hængende på at snuse, nu. Ja ja, op. det kan jeg da godt. Fordi du bliver hængende. af det. Ja. det det er det hele Det er også det der problemet med, med mad generelt at grunden til, at vi har et fedt problem. Det er præcis det samme. Du bliver afhængig af, når du får sådan en overdosis af sukker, så bliver du afhængig af det. Ja. Mm. ja. ja. Men, men de fem år, som så åbenbart ikke er noget med hverken ja, hvis grøn, vi, eller Hvis snus. vi skal skille os lidt ud, så det har det fået ufattelig meget opmærksomhed på mig på. Det er jo tandtråden, ja. Jeg har <laughs> fået sådan en, en influencer pack sendt fra en, en dansk virksomhed, der laver tandbehandlingsprodukter. Ja, Okay, bare okay. det ikke af de der Bright <laughs> so Night nice Smile, eller hvad fanden det hedder, det bliver der faktisk. <laughs> nej, nej, nej, nej. nej. Tandbørster, tandtråd, tandpaster, alt. Så man, man lever længere, hvis man øh, bruger... Der vil jeg så godt sige, man på Man lever længere, regning. hvis man bruger tandtråd. Ja. Hvorfor? Det, det er selvfølgelig ikke direkte tandtråden, det er at putte et stykke tråd ind mellem tænderne, der, der får dig til lige pludselig magisk at, at blive ældre. Men det er fordi, der er rigtig mange af de værste sygdomme, vi kender for eksempel hjertekarsygdom, sådan noget som at få blodpropper, demens, Uh, som er uh, altså i forbindelse med bakterier, der stammer fra munden, som begynder at vokse ud af, ja, af kontrol. Så sådan nogle uh, infektionstilstande i munden, som kan bidrage til, at man fx bliver dement, når man bliver ældre. Så det handler selvfølgelig om at undgå at få den slags. Bruger du tandsmål? To gange om dagen. Er det rigtigt? Ja. Hvis jeg alligevel skal børste tænder, så er det da bare liv. Er det lige så godt med de der gumm, de der stikker? Ja, det er sådan en, jeg bruger. Hvad for nogen? Jeg, ja, jeg, jeg, jeg, jeg står ikke med, med tråden. jeg bruger, Nej, der jeg synes, du bruger den det der er ja, ja, ja, den den, den jeg nemlig også. Den er skide god. Ja. Den er der. der holder tråden. Ja, ja, så kan du bare lige... Altså, det tager, det tager, altså, når du kigger på den indsats, det kræver, så er det nok en af de bedste råd, fordi altså, det, det tager jo ingen energi lige at gøre det. Men jeg bruger den ikke om morgenen, fordi du har fjernet det om aftenen, og hvis du bare står tænder, før du har noget om morgenen... Ja. Det er rigtigt, men du kan så gøre det bagefter, du har spist. Det kan man Altså, gør. hele fidusen er jo at fjerne mad. Hvis ikke, hvis ikke der er en energikilde til bakterierne, så kan de jo ligesom... Altså, de skal have et eller andet krogen, ikke? Ja. Du bør det helt sikkert, ikke? <laughs> det gør jeg ikke. Råd nummer to. Råd nummer to. Hvis vi skal snakke om, uh, hvis vi skal snakke om, om mad så skal vi jo næsten snakke lidt om at faste også. Det, det ved jeg, vi har i uh, her. Ja. herovre ved siden af, mig, der var meget store fanatikere på, på det område. På jeg jeg godt lide det. Hva, ja. Hvad er du nået frem til på, på faste -fronten? At øh, Hvis du er overvægtig, så er det en af de allerbedste ting, du kan gøre. Hvis du er normalvægtig, så er det en fin ting at gøre af og til, men du, det er ikke noget, du behøver at gøre ugenligt eller noget som helst. Hvis du Gang måneden? Ja. Og hvor længe taler vi fast? Hvornår, det er det, der er svært. Der er ikke øh, nogen dose jo. Det har jeg en diskussion om, der, i, der altså, i virkeligheden, så er forskellen nok så lille, at det er bare den, den metode, som du føler dig mest til med. Døgn. Ja, det kan du sagtens 16 godt. timer, 48, altså hvad, hvad skal der til? Jeg synes, at døgn er fint. Der er nogle af de sådan, metaboliske ændringer, som først sker efter tre døgn, ja. men det er også meget... Altså, det er, også, det, det det kan er meget blive, skulle stå igennem, vil jeg sige. Præcis, ja. Aha. Det ved jeg, at du har prøvet ja. en del. Og jeg, jeg gør, det, jeg gør det, det for det meste bare 24 timer, hvis det er. Det er ikke det mest behagelige i verden, faktisk. Og jeg kørte, jeg kørte den en enkelt gang, efter, mens jeg modnede i barsa, så havde jeg kaldt med æsk, Og så begyndte han at fable om, at han løb rundt og faste. Og snakker du om, Ja, ah, så faste jeg bare. Faste 72 timer eller sådan noget. Ja. Det, det kan du ikke. Og det kan man godt. Det kan man faktisk godt. Ja. Jeg kunne godt tænke Fint. jeg har endnu altså, ikke taget fin. mig sammen til at gøre det nu, men jeg kan godt prøve over fem døgn. Det, det, kunne jeg godt tænke. det er meget. Det er meget? Det er meget. Men det går væk, altså den der sult og... Ja, den går væk efter går, to dage. Ja, ja, så, så er den, så den væk er ikke mere 24 timer. Nej, ikke rigtigt, fordi jeg vil sige, at efter 36, der kan jeg stadig godt have den, når jeg lige rammer frokost eller aftensmadstid. Men, men jeg synes, det man lægger mærke til også, det er utrolig produktive ting at gøre på en eller anden måde. Altså lige pludselig så indsager man, hold da op, hvor bruger jeg meget tid i løbet af min dag på bare at forberede mad. Ja. Altså hvis man har sådan en dag, hvor man fester, så... Kan det kan man selv bare en frokostpause. En... Altså det er sådan, ja, ja, ja, folk altså... De er væk. Du opfatter lige pludselig til det, <laughs> Ja, præcis. Fast noget mere. Ja, men øh, skal man som kvinde... Nu har vi godt nok ikke så mange kvindelige lyttere, men for <laughs> det <laughs> Skal man som kvinde være opmærksom på noget bestemt i forhold til hormonbalance og østrogenniveau? Ja, som kvinde, der er det generelt... Generelt lidt lille smule mere tricky at gøre det her, fordi du kan få... Altså, kvinders kroppe ja, ja, de kvinders kroppe er mere er mere følsomme overfor sådan noget her fordi de selvfølgelig er, ja, har nogle lidt andre fraktioner så så ja, der, der skal man læse lidt om hvad der sådan ja, så lad være med lige at hoppe direkte ud i en femdøgns. Altså. præcis. Læs <laughs> lidt om. Tror det tror jeg faktisk. ikke der er mange der gør alligevel. Nej, den den er hård. Det ja, er det tror jeg. Ja. jeg beskriver noget der hedder fasting mimicking diet der i ja. hvor du FMR. spiser ja, du spiser en meget en en kost hvor der er meget høj indhold af fedt i. Så du ligesom kan snyde kroppen til at tro, den faster, men du egentlig faktisk får kalorier. Når du faster, forbrænder Så du selvfølgelig fedt ikke. Ja. Mm. Ja. gennem ketoner. Ja, okay. Tantroet. Præcis. Der har været tandtråd, ja. Fastning. Hvad ellers skal vi have på? Så skal vi have en øh, en undgå ensomhed. Det er faktisk det sidste kapitel. Det er også en af de helt store faktisk. Jeg har glemt det vigt vigtigste til sidst. Jeg, jeg har ikke? Ja. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har <laughs> ikke glemt det. <laughs> man ved ja. <laughs> jamen det. Det er, det er simpelthen det. det. Man tænker jo meget på sådan noget som sundhed, at jamen det er bare motion, og så, og så er det kost, og så har du ordnet det. Men det, altså, ensomhed viser sig faktisk at være værre for ens levetid, end for eksempel at være overvægtig eller ryger. Ja. Jamen det er vigtigt at være sammen med folk og huske det gode humør. Ja. ja. Som vi er nu. Ja. så optager ja. fysisk jo. Ja. ja. Og der har ikke været bedre humør siden <laughs> det end engang af 2021. <laughs> Nej. Okay, så man skal huske at have sig nogle gode venner. Ja. Det er simpelthen øh, en ting. Er der, ja. Og der, der er det, det ved jeg så ikke, om der og der, er på. Og der, der vil jeg faktisk sige, nu har vi mange unge lytter. Gider I godt lige tage jer sammen derude og ringe til jeres bedsteforældre? Gider I godt lige ja. gøre det? det? det er en stor ja. en faktisk. Det, det, det er rigtigt. Vil Men I faktisk godt lige tage jer sammen og ringe en gang om ugen? Ja. Det får jeg så heller ikke gjort, så det kunne være, at jeg skulle tage mig selv lidt sammen der. Tag dig selv Men. lidt sammen. Er, 14 er der i dag, forskel på, ja. fordi der er jo folk, har jo forskellige behov for ensomhed, eller ja. ikke for ensomhed. Folk har forskellige behov for social aktivitet, ej, eller ej, jo af introvert, ekstrovert, og forskellige ja. grader af det. Er der, siger man noget om, altså, er det noget, hvor man bare selv føler sig tilpas, og så må du ligesom have sådan en perceived exertion rate, når man ligesom har fået nok social aktivitet? Eller? Ja, altså det, jeg tror, det, går, det handler mere om at have tætte forhold, end det handler om at have mange forhold. Det er bedre ja. at have nogen, som du sådan 100% kan længe op af, end bare have en million sådan, bekendte, hvis ja. man kan sige sådan. Så er jo bekendte Idiotsspørgsmålet ja, vil jo være, kan man gøre op for en hel uges ensomhed ved bare at tage i byen og fyre den fuldt smad? sige Og så er der heller ikke nogen bivirkninger ved alt det alkohol, man lige har fyret i leveren. Ej, den går ikke. Det er ikke sådan det. Den, er den går ikke, den går så. <laughs> Færre spørgsmål. Det, det kunne være, at der var nogen, der stadig og tænkte det samme. En af tingene, som folk har fundet, det er, at det hjælper at have en hund, for eksempel. Så det er nok en, i virkeligheden en, en bedre løsning. Så der. hvis du er ensom, og sidder og lytter til fremtidsbryggen, hvor du måske så ikke føler dig så ensom. Ja. ja. Og så når du så ikke lytter til fremtidsbryggen, fordi du har hørt alle episoderne, Så, så må du jo købe dig en hund, ja. Det er, ikke nogen, ja. Med... det er ikke nogen dårlig idé. Nej, det er det ikke. Nej. Det vi, have, vi mangler nummer 4-5. Ja. Men, øh, nu skal jeg jo til at grave fra ham. Nej, for vi skal, bare, vi skal jo bare have de mest... Bliv i jøde De har faktisk... <laughs> <laughs> det er også en af de befolkningsgrupper, der lever relativt længe. Ja. Det, altså generelt, altså, det er jo et dårligt råd, ikke, men man kan sige, at ind i en høj socioøkonomisk gruppe, de har det mere at leve længere, men der har vi igen, healthy er user er noget bias. Noget bias ja. Ikke? Ja. Men, men det er faktisk også meget, meget kraftfuldt. Vi skal øh, bælte. Vi, kan jo, vi kan jo tage det med kaffen, for eksempel. Ja. Jamen, øh, altså, det er jo i et associationsstudie, så vi jo bare se, at folk, der drikker meget kaffe, de har det mere at leve længere. Det kan jo igen være på grund af alt muligt. Men, er der et uh, cutoff? Er der sådan et... Uh, ja, jeg kan point. faktisk ikke huske, hvor, hvor det ligger, men Fire det er ret, ret, om ret højt faktisk. Det er simpelthen positivt at drikke en masse kaffe. Ja, og, men det er ikke på grund af koffein, fordi det gælder også for koffeinfri kaffe. Æh, er det så bare et spørgsmål om, det er godt at drikke meget væske, og folk de har det med at drikke kaffe for at drikke væske, men det var i virkeligheden bedre, hvis Nej, man det var bare 3 Nej, det er, jo, liter det er vand. jo vanddrivende kaffe, så tværtimod. Ja. Jeg, det har noget at gøre med, jeg beskriver noget, der hedder hormese i bogen, som, øh, som handler om altså, udfordringer, der gør dig stærkere. Det er blandt andet en af grundene til, at grøntsager er sundt, og altså... Kaffe er jo fra en bønder, ikke? Mm. Så det er nogle af de samme stoffer, som sandsynligvis som er impliceret i, hvorfor grøntsager er sunde. Okay. Det er det bedste bud, man har lige nu. Så kaffe, det, det kan folk, folk, de elsker sådan et. Ja. Det, er ligesom, det, er ligesom, det er ligesom den med vin eller chokolade, man læser på ekstrabladet. Ja, du lever precis. længere, hvis du drikker vin. Ja, og der skal man nok lige have den med had for YouTube bias inde i <laughs> Præcis, og ja. høj socioøkonomisk gruppe, ja. når det vin. Den sidste, du vil nævne... Ja, den sidste, jeg vil nævne. Ellers, hvis der er en bonus, okay. må vi jo tage den. Nej, men hvis, hvis det er den sidste... Den, den skulle næsten være at købe min bog, men altså, det... ja det, det, det kan folk jo så også gøre, men det skal de, de gøre uanset. Nu skal du ikke komme med et 5. råd. skal vi skal næsten have motionen ind, så det er... Noget, noget af det værste, man, man kan forestille sig, at når man bliver ældre, ikke, så er der flere forskellige ens organsystemer, der begynder at gå galt. Og der er mange ting, som selvfølgelig er træls, men, men som du sådan godt kan overleve. Men der, hvor det sådan, der må helst ikke gå noget galt med hjernen, og der må helst ikke gå noget galt med hjertet. Så det er virkelig vigtigt at have sådan et sundt hjertekarsystem. Og der er den bedste medicin simpelthen motion. Det, mm. det gælder om at få pulsen så højt op, som man overhovedet kan øh, et par gange om ugen. I I hvor lang tid? <laughs> overraskende Altså overraskende Alting der, der har med homies at gøre ikke? Sådan Udfordringer der gør en stærkere De fungerer sådan at, at Det er godt og indtil et vis punkt Og så bliver det dårligt Du kan selvfølgelig også overtræne ja. Så Igen Er det godt at løbe maraton to gange om ugen? Nej Nej Det er det ikke Heller ikke for din led Eller for Ja Men Eller ikke godt for dine organer Nej præcis Altså folk de føler at Det er mindre end et marathon Men men, men ret højt, faktisk. Vi, vi kan se, at nogle af dem, som, hvor, sådan, hvis man sammenligner folk, der er i god form med folk, der er i virkelig god form, så har det dem, der er i virkelig god form, det faktisk med at have en lavere risiko for alle mulige mærkelige sygdomme, stadigvæk. Har du undersøgt betydningen af sex? Øh, det var S Lars 2,0 meget inde på, at jeg skulle have et kapitel om, men øh, det er jo det er på anden. Der er jeg jo enig med ja. Lars. Ja, men øh, Altså det er det, jo emotion. Men der må også være noget... Det er noget og og socialt præcis. Ja, det er nemlig heller ikke ensomhed, så. Det er intimitet. Ja. Det, er, det ja. er mange ting. Så det ligger jo lidt implicit i alle de andre råd, kan man sige. Men så er der så, hvad er motivationen bag det? Og med hvem? Og er det fastpartner eller ej? <laughs> <laughs> der stiller du mange spørgsmål, som man ja, ikke laver så... der skal så vi selvfølgelig lige huske og, at nævne... Og gå nærmere ind i. HPV-vaccinen. Det kunne være sjælde råd. Ja, det er, hva og, og hvad med søvn? Og, hvornår? og har så du fået du din HPV-vaccin? Den, den, den har jeg jo fået for et par år siden. Men, kan øh, jeg få min nu? Ja, men altså, det, vi er jo som, som unge danske mænd, så er vi jo lidt bare blevet efterladt. Det er forkerte køn, ikke? Så vi kunne ikke det få det gratis. Ja. Vi er offer. Men det kan man nu, hvis man er under en eller anden vis aldersgruppe, så får man den nu også tilbud. Hvordan får jeg fat i den? Jamen, du skal betale selv, og den er ikke billigt. Det koster nogen tusind. Ja. ja, det er ikke på 1000. Kan jeg få den på min sundhedsforsikring i Schweiz? Det kan faktisk godt være, at du kan. Altså, problemet er jo, at du allerede der findes 200 forskellige slags HPV. Ja. Øh, de fleste af dem er harmløse. Du har haft en del af og dem Og de allerede. fleste af dem har vi nok allerede. Ja, og nogle af dem er ikke seksuelt transmisserede. Altså, det er også det, der giver håndvård og, og fodvorter og sådan nogle ting. Så det, jeg det har hverken af det. Ja, ja, men du er blevet... Du er blevet. <laughs> Du er også nogle af dem, der så kan forårsage kraft. Det kan være, du har været udsat for dem. Who knows? Men hvis du ikke har, så du kan nå at få vaccinen. Er det selvfølgelig en god ting. Skriver du også om søvnen, ikke? Øh, ikke særlig meget. Okay. Det er sådan lidt... Det er lidt jeg synes, der er blevet snakket... Ja, det, det, det er blevet populært. Ja, det snærer lige nu. Det snærer simpelthen ja. i, i april. holdt Ja, det snærer i Mogadishu. Det er så sjældent. Ja. Ej, <laughs> ah, ikke herude. Lille Mogadishu. Ja, sådan er der så meget. Jeg tror, vi vil sige tusind tak, fordi du vil komme forbi hovedkontoret. Vi vil sige til folk, at de kan gå ind og købe Niklas' bog. Gobler, Elles, Baglands. Vi lægger også et link i episode uh, Er der samme uh, kommission alle steder, eller skal de købe på Saxo for du får mest? Nej, det, det gør mig ikke så meget, hvor det er. Man må selvfølgelig Nej. gerne, hvis man, hvis man har læst den og synes, det, det er en god bog, så må man selvfølgelig gerne... Lægge en anmeldelse. Ja, men altså også hvis man ikke synes, det er selvfølgelig... Ja, lad være med det. <laughs> det, det plejer vi jo at sige <laughs> Hvis I ikke har noget godt at sige Så er det værd med at sige det Ja, ja man får jo <laughs> Sådan er det så meget Sindgod istrias Har du noget du gerne vil slutte af med ikke. Nej det. Er... Tak fordi I måtte komme Det var sgu hyggeligt det, fornøjelse. det var vores episode med uh, Niklas Brandborg Der var lige nogle uh, gode tips Dr. Nick Nogle gode tips til at, at kunne blive lidt ældre forhåbentlig End man uh, helt til at regnet med Major Key, er du begyndt på tandtråd, siden vi optog fyren? Nej, nej, nej. Nej, men ikke. altså, kig på de perlerækker på et snor der. De, på snor. de tænder der, og de sidder bare lige, som de skal. Nej, det gør de del med, ikke? De sidder som skovlet ind. Ja, ja, men sådan er det så meget. Sådan er det så meget. Det var, det var interessant. Vi ønsker den ikke alt held lykke med, med endnu flere sprog, som vi snakkede om i, i introen. Og øh, ja, ellers skal vi så ikke bare gøre det relativt kort. Der er, øh, der er risiko for, at internetsforbindelsen ryger i takt med, at det regner mere og mere her i Costa Rica. Øh, selvfølgelig dumt lige at have valgt regnsæsonen, men øh, sådan er det, når man skal lidt ud. Der er genåbning i Danmark. Der er god stemning. Har du været på Jensens Bøfhus? Ikke nu, men vi øh, arbejder på sagen. Skal nok komme. Med timet. Øh, ja, det, det, kan være, det, det kan være, godt være, at der kan blive råd til det <laughs> i foretaget. <laughs> Kun til frokost. Ja, kun til frokost. Jensens Bøfhus er jo notorisk kendt for at være for dyrt øh, til aftensmad. Ja, også notorisk kendt for at snart at skulle gå konkurs. Men, øh, lad os Jamen det har du de så ikke gjort nu. Nej, men det, det kommer. Jeg er shorter. Jeg er shorter. Vi skal gøre det kort. Vi vil gerne sige tusind tak til Tryfork for at støtte op om programmet her. For at gøre det muligt for os at bruge lidt tid på at lave noget podcast og dele med alle jer andre forskellige historier, fortælle lidt omkring de ting vi selv på rundt arbejder på og i dagens anledning fortælle hvordan I kan blive lidt ældre ja og faktisk så øh, er man hvis man bruger øh, ting som recepter og henter ting på apoteket, øh, nu har vi ikke så mange kvindelige lytter øh, men jeg kan forestille mig i hvert fald piller en ting man henter på apoteket så har Trifork lige udviklet den nye apoteker app sådan kan man jo gå ind og hente og se, hvad det er for noget software, Tryfork i virkeligheden leverer, hvis ikke man er urensagelige årsager at have MobilePay, eller NPD-appen, eller min Læge af dem, og man så ikke har den fjerneste idé om, hvad Trifork laver. Men i hvert fald, apoteket er den nye, hvor man kan styre sine recepter, få, få kigget på lidt lækkert. Det er app, den hedder bare Apoteket, og er udviklet af Trifork til Danmarks Apotekerforening. Lige lanceret. Tjek den ud, hvis, uh, hvis I vil se, hvad der foregår. Det er, det er ret fedt. Ja, yeah, eller hvis I vil have jeres medicin. Ja, yeah, også det det er også det er også meget smart. <laughs> så er det egentlig også meget smart tidspunkt at downloade den på. Med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi I har lyttet med. Vi er tilbage igen om 14 dage. Moin. Moin.